Двері відчинились, і на порозі з'явилась самовдоволена солдатська пика з усмішкою до вух. В ту ж мить я обняв аду і чмокнув у щоку. Солдат заплескав в долоні й вигукнув Браво! Браво! Кудрявий налив йому чарку, Арита подала хліб і шматок шинки, сказавши по німецькому. Мій день народження!» «О! Метхен!» – підняв келих солдат. «Вифіль?» «Свай он фьом «О!» – видудлив до дна солдат горілку і став закушувати плямкаючи на порося. Рита стала награвати і підспівати. «Горні віршини!» Пятого тьме ночной Тихие долины Полны свежей мглой Я не вытримал И петрымал Не пылит дорога Не дрожат листы Подожди немного Отдохнешь и ты Солдат дывысь на нас Дывованы очима. Вы читали Вирш Гэте Ночной песнь странника Варита співала роман з Глінки в перекладі Лермонтова, пояснив кудрявий німцеві. «Гете?» – здивувався солдат, показавши кудрявому руки. «Я друкар з Лейтсіга». Його пальці були темні. Мабуть, друкарська фарба пов'їдалася в шкіру назавжди. «В 1930 році я набирав «Гете». Кудрявий показав свої руки. «Я лікар!» І запитав стишуший голос. «Далека у вас дорога?» «На Цесіс! Там оборона!» «Во!» Показав великий палець і додав, що це так, Говорять їхні генерали. «Знову цей Цесіс! Ми завтра збираємось туди ж виходити. Може пощастить там підняти завісу?» І заодно поспостерігати за шосе Рига Псков. У вас, комрад, руки робітника, ніби похвалив солдата Кудрявий і знову за своє. Зупинимо руських під Цесісом, Сігулдою. Не пустимо в Ригу, Рига давнє німецьке місто. Солдат розвів руками і ще подивився на них ніби вперше побачив, а потім зиркнув на мої руки. Ліво я тримав на щуці, і Фритц не побачив мій якер. Подумки я лаяв кудрявого. Ну, віддається цей Сергій. Звідки така впевненість у тому, що німці не забажається побачити наші документи? Чи він хоче, щоб і я показав свої руки? І емблему Шварцетойфель, як називають матросів, фашистські солдати. Та за мить уже був іншої думки. Саме така невимушеність, безпосередність поведінки відганяла підозру солдата. Солдат сміхнувся якось задумливо і зовсім не вороже. Чи не вперше за час війни я збагнув, що у солдата фашистської армії може бути зовсім звичайне людське обличчя, а не гітлерівська пика, як здалося мені в першу мить зустрічі. І усміхався він не самовпевнено, неїхидно, а по-людському, журбою. Кудря налив солдатові із собі, підняв чарку. Обидва випили, не вимовивши й слова. Про що німець зараз думає? Про свій леціх? Про дружину дітей? Чи про Гітлера? який послав його сюди завойовувати чужі землі й народи. Заглянув і другий солдат. Біля нього одразу ж стала хазяйка. Цей поквапив першого. Німці залишили дім, я витер щола під. Завітала господиня. Айяр, ми їх просили. Хоч заплатили, запитав я, аби не мовчати. Той, що говорив з вами, шукав гроші. Ну, я сказала, не треба.